Bismillahir Rahmanir Rahim. Qardaş sual verir ki, Şamda və digər yerlərdə zülmə məruz qalmış müsəlmanlar üçün dua etmək olar mı? Əlbəttə olar. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sələm, demişdir: "Sən möminlərin bir-birinə mərhəmmət göstərməkdə, bir-birini sevməkdə və bir-birinə can yandırmaqda bir bədən kimi olduğunu görürsən." Belə ki, bədənin bir əzasına xəstəli yüz verdikdə, bütün bədən yuxusuzluqdan və qızdırmadan əziyyət çəkir. Bu hədistən aydın başa düşülür ki, bir müsəlmanın başına müsibət gəldikdə, digər müsəlmanlar buna bir canə yanaşmamalıdırlar. Lakin xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, əgər müsəlman fitnə fəsat törədər və buna görə başına bir müsibət gələrsə, Buna görə onun tərəfini saxlamaq yox, əksinə onu tənqid etmək gərəkdir. Necə ki, Peyğəmbər s.a.v. bir dəstə sahabəni döyüşə göndərir, onların aralarında bir nəfər başından yaralanır, sonra o adam cənabət halına düşür və bu dəstədəki bəzi savatsız adamlar onu qüs etməyə məcbur edirlər. Bundan sonra onun ağrıları şiddətlənir və bu səbəbdən də o vəfat edir. Peyğəmbər s.ə.v. həmin bu elimsiz adamları, fəsad törədənləri qınayır, onları tənqid edir. Təbii ki, biz də məzlumlara dua edin deyəndə, istər Şamda, istərsə başqa yerlərdə elimsiz olaraq danışıb, fitnə, fəsad törədənləri qəst etməyik. Biz məzlumlara dua edin deyəndə, əlbəttə ki, haq yolda olan müminləri, Qocaları, qadınları, uşaqları qəst edirik. Bizim sizə nəsiyyətimiz budur ki, məzhəb qarşı durmalarından uzaq durun. Başqa dinləri təhkir etməyin. Firqələrə bölünməkdən çəkinin. Ucaq Allah səmavi kitabların hamısında yer üzündə fəsad törətməyi, zana qəst etməyi, haqsız yerə qan tökməyi haram buyurub. Allahın Peyğəmbəri s.ə.v və onun sahabələri öz haqlarını qorumaq üçün dəfələrlə kafirlərə qarşı vuruşub. Lakin bu döyüşlər əsnasında bir dəfə də olsun belə qadınlara, qocalara və uşaqlara toxunmuyublar. Haqsız yerə cana qəst etməyiblər. Uca Allah Quranda onlara belə vəsv edir. Onlar Allahla yanaşı başqa məbuda yalvarmaz. Allahın haram buyurduğu cana haqsız yerə qəst etməz və zina etməzlər. Ayədən aydın başa düşülür ki, Allahdan qorxan mümin adam haqsız yerə qan tökməyə, yer üzündə fəsad törətməyə çalışmaz. Əksinə, daim sülhə və barışığa can atar. Odur ki, ey müsəlmanlar, əminəmanlığın qədrini bilin. Bu böyük neymətə görə Rəbbinizə dayanmadan çoxlu şükürlər edin yaşadığınız yerlərdə qan tökməyin qarşısını almaq və əminəmanlığı qoruyub saxlamaq üçün əlinizdən gələni edin. Əminəmanlıq böyük neymətdir. Möminlər bir bədən kimidirlər. Necə ki, bədənin bir yeri ağırdıqda, digər bədən əzaları da bundan əziyyət çəkir. Eləcə də bir mömin zülmə məruz qaldıqda, digər möminlərə bu çox pis təsiridir. Ümmətin dərdini çəkən mümin şəxsiyyətlərdən birini sizə misal çəkmək istəyirik. Rəvayət edilir ki, Ömər ibn-i həyat yoldaşı Fatimə bint Abdülməlik Rahiməhum Allah demişdir. Bir gün mən Öməri namazgəhta oturub əlini də yanağının altına qoyub ağladığını gördüm. Ondan nə olub sənə, niyə ağlayırsan deyə soruşdum. Dedi ki,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 ailəsi dağılmış zavallıları və bunlar kimi yardıma mühtaz neçə-neçə insanları düşündüm. Bilirəm ki, qiyamət günü Rəbbim bunların hesabını məndən soruşacaq. O gün onlar Allahın hüzurunda haqlarını məndən istəyəcəkləri zaman mənim halımın necə olacağından qoxduğum üçün ağlayıram. Sonda hamısın adından Allaha dua edib deyirəm. Allahım, Ölkəmizi və digər müsəlman ölkələrini xətadan, baladan qoru. Ölkəmizdə bizə əminəmanlıq bəxş et. Bizi daim sülh tərəftarı olan müsəlmanlardan et. Subhanakallahumma wa bihamdik, əşhedü an la ilaha illa entə, əstəğfiruka və, və ətubü